Tak já jsem si připravil teda přípěv s názvem Psychoterapie a náboženství, kde se pokusím nějakým způsobem konceptualizovat nebo uh, nějak projasnit otázku, jak, jak spolu tyhle dva pojmy vlastně souvisejí, ale zejména na to, jak se objevují ty náboženský témata v psychoterapii, případně. Uh, Taky nějaký čas jsem se zabýval tím, jako, kde je to pole toho duchovního a kde je pole terapeuta. Takže když bychom třeba pracovali se stejným člověkem, tak jestli jako pracujeme na stejném na stejným poli, nebo kdy já už si řeknu, že hejte, se tohle řešte, e, řešte spíš s ním, nebo ty jsi vlastně taky říkal, že máš nějaké situace, kdy říkáš, hele, tohle by bylo lepší řešit s terapeutem, to už není jakoby, moje, moje pole. Takže tam vzniká celá řada těch uh, situací, kde se to prolíná. A mě právě zajímají ty otázky, uh, které jsem tady vyjmenoval. A to je, jakým způsobem se objevují náboženská témata v terapeutické praxi, jak terapeut pracuje s takovými tématy, jak pracuje s vlastní spiritualitou uh, a jaká jsou v tomto směru specifika, specifika hlavních terapeutických škol. A jak podpořit e, dialog diskurzu? Já v tom v té otázce už mám trochu odpověď, protože já jsem věřící v dialog a e, věřím tomu, že prostě, v tom dialogu se teprve rozhodne, co, co je, je správné. Protože já vlastně nemám třeba e, předem připravenou nějakou, nějaký schéma ohledně toho, jak má vypadat správná spiritualita, aby to prospívalo zdravému osobnostnímu rozvoji toho, toho člověka, ale až v tom dialogu se, se to jakoby rodí a ukazuje se, co, co pro toho konkrétního člověka je spíš zdravá forma spirituality a kde ho ta spiritualita spíš nějak svazuje a do jaké míry, vlastně, je to i otázka etická, jako já jsem oprávněný k tomu, vízd ho k tomu, aby transformoval svoji spiritualitu, Směrem k nějakému zdravějšímu, zdravějšímu fungování. Takže vůbec ta, ta citlivá otázka, jak rozlišit uh, patogení aspekty a uh, spirituality od těch neutrálních nebo přímo léčivých. A já teda jsem vycvičený v. Ve škole nebo ve směru e, gestalt psychoterapie a dělal jsem si takovou jako reflexi e, klientů, jaký ty situace e, se často objevují nebo objevují v souvislosti s náboženstvím. A napadlo mě vlastně okruh e, třeba lidí, kteří měli kontakt s nějakou sektou a řešili to, e, to jako problém toho jakoby vytržení z toho prostředí a nějak jako taky se zlobějí zloběj se na tu skupinu, tak to je jeden, jeden takový okruh. Další okruh, kde se to častěji ukazuje v terapii, tak je, že jsou věřící rodiče a ty věřící rodiče nějakým způsobem poznamenali toho svého potomka toho svojí spiritualitou, takže mu Něco jako by vnucovali, nebo docela častým, častým problémem je, když Bůh je předkládaný jako někdo, kdo, kdo si myslí to samé, co maminka. A vzdor vůči mamince znamená vzdor Bohu, tudíž vlastně jako puberta neexistuje, že jo, protože je potřeba nevzdorovat vůči Bohu, protože by jsme šli, šli do pekla. Takže tam jsou takový. Jo, samozřejmě i různými a jinými způsoby může formovat spiritualita rodičů třeba i pozitivně, ty ty děti. <těk> Pak to jsou různí na nátlaky náboženských skupin, můžou být i poměrně nenápadný, že vlastně ten člověk si prostě třeba usmyslí, já nevím, slyší hodně o pokoře v kostele nebo v, v tom náboženském společenství o sebe obětování. A teď on no je v nějakém stavu vyhoření, a teď furt se ždíme víc a víc. A má tam vlastně to, že to náboženství to po něm vlastně vlastně způsob chce, aby se ždímal ještě víc. To, co tomu dál, tomu světu dává, není dost a je potřeba ještě, ještě zabrat. A tam vlastně ta, ta moje práce pak je trochu jako jít proti tomu náboženství, nebo minimálně proti tomu, jak on si to představuje, že ten, že ten Bůh to po něm, e, po něm chce. A to je taky vlastně eticky takový, že to reflektuji, že si říkám, aha, pozor, tak teď už jako vlastně směřuji k tomu, aby věřil něčemu jinému, e, než čemu doteď věřil. Věřím, věřím tomu, že tím východiskem z těch etických otázek je právě ten dialog, že v tom je dobrý vlastně ten gestalt a doufám, že to pak ještě zazní, že to je směr, který hodně doprovází a je nedirektivní a jedním z těch základních pravidel je, že ten terapeut se snaží nesoudit a být otevřený vůči tomu, co ten člověk prožívá, jak on tomu rozumí. A nezarámovat si to hned tím, jako že jo, tohle je blbý, tohle to, jako by měl dělat nějak jinak. A věřím tomu, že v tom dialogu se, se pro toho konkrétního člověka vynoří, vynoří ta, jeho, ta jeho cesta, aniž já by sem určil to, co je ta správná cesta. Tak teď trochu obecně k psychoterapii, která vznikla na přelomu 19. a 20. století a čerpala svoje poznatky jak z, jak z vědy, zejména teda z tehdy vznikající psychiatrie a psychologie, a čerpala ale i z, z těch mimovědeckých zdrojů, mimo zdrojů, a to i z toho náboženství, protože to byla vlastně. Tisíciletá tradice toho, jak se pracuje s člověkem, to duchovní. Když věřící má problém, tak jde za duchovním a tam s ním uh, řeší, uh, jo, klade mu nějaké otázky nebo se mu zpovídá. A je to vlastně nějaká formalizovaná nebo uh, nějaký způsob toho, jak se s tím člověkem pracuje a jak, jak mu pomáhat. A z toho důvodu taky vznikly konfliktní, konfliktní vztahy mezi psychoterapií a náboženstvím, protože se začaly přetahovat o to, kdo, kdo, kdo vlastně je ten, ten, kdo má tu pravdu o tom, jak se, jak se lidem má radit a za kým mají lidi chodit, když mají, když mají nějaký problém. A od začátku teda to nebyla striktně vědecká e, disciplína, a stále často někde na okraji e, jako vědeckého diskurzu neustále vlastně ty, ty psychoterapeutické směry zdůrazňují, to, že jsou založené na evidenci, ale zároveň jednou nohou jsou v nějakým jako eticko-duchovním e, eticko nebo e, nevědeckém e, prostoru. Protože ta věda, řadu těch otázek, který ta psychoterapie má zodpovídat, zodpovědět, neumí. A typicky to, to jsou otázky etické. A toho dobře, když člověka máme uzdravit, tak to není jenom o tom odstranit mu příznaky, ale taky jako k čemu ten člověk má zpět, jak má ten člověk vypadat. Má žít dobrý život, ale co to je ten jako, dobrý život? Jo, je to ten funkční manažer, který jako dělá, dělá ty prachy a pomůžeme mu k té lepší funkčnosti, nebo je to nějaký jako citlivý, empatický člověk. To je vlastně taky jako etická otázka, která se v té psychoterapii občas objevuje, naštěstí ne tak často. A to je, že no vlastně něco podobného, co, co říkal Jirka, že já mám dilema v tom, že teď mu nechci, nechci pomoct. Od té tíže, kterou prožívá, ale chci po něm, aby se objevilo to svědomí. A vlastně čekám na to, až ten člověk řekne, to je hrůza, to je hrůza A z té tíhy prostě vzejde to, že řekne. No ale když se podívám na to, co já jsem udělal lidem kolem sebe, tak se vlastně nedivím, že teď prožívám to, co, to, co prožívám. Jo, takže je tam nějaká hranice, kdy vlastně postupuju jako moralisticky, nebo to prostě už uh, to není na základě pouze ně, nějaký zakázky toho, že ten člověk tam přichází s tím, chci se cítit lehčejc, ale ve chvíli, kdy to říká jednou, uh, to bylo, že jako, uh, pokrok ilustroval tím, že propustil, uh, propustil za zaměstnání těhotnou ženskou a že jako, přišel na to, jak to udělat, aby pak ji nemusel držet to pracovní místo. Uh, který by jako jinak ze zákona musel, musel držet. To třeba byla taková hranice, kdy už já prostě. Jo, když bych byl čistě vědecký, tak mu jenom řeknu, dobře, tak jako zákazník, tak mu to splním. Ale to ty, to ty terapeutické směry právě nemůžou tou tu, tu, tu striktní vědeckostí zaručit a proto, proto jsou často jednou nohou, mimo, mimo vědu. Samozřejmě ty terapeutické směry se v tomhle hodně lišejí, je třeba kognitivně-behaviorální terapie, která si na tom víc zakládá, na tom, že je vědecká, a že vlastně ty, ty všechny techniky jsou založené na vědeckých poznatcích a, a pak jsou směry, které na tom tolik nebazírují, a jsou, řekněme, otevřenější třeba nějakým duchovním inspiracím. V Čechách je třeba poměrně známá sati-terapie, která otevřeně přiznává to, že ty inspirace bere, bere z buddhismu a součástí toho výcviku i nějaká meditační, meditační praxe. A tam to nezakládají pouze na té vědeckosti, řekněme. Jelikož ty psychoterapeutické směry často přinášejí nějaký ucelený pohled na člověka, který sice čerpá z vědy, ale zároveň je transvědecký. Tak. A proto taky řada těch škol, nebo nevím třeba jak je to, jak je to v Anglii, ale. Většinou ty terapeutické instituty fungují mimo akademickou půdu a, a ta, ta věda jakoby outsourcuje ty, ty jejich služby. A oni mají třeba, je to institut, což je jako nějaká soukromá nebo, nebo občanský združení třeba, a ty pak mají akreditaci od ministerstva zdravotnictví, že. To je ten výcvik, který je akreditovaný jako kvalifikační podmínka pro klinického psychologa, aby mohl pracovat, aby mohl dělat tu terapii, terapii s pacientama. Ale jakoby v těch školách se to většinou, většinou neučí. V Čechách je jedna výjimka a to je Pražská, Pražská vysoká škola, možná že se dokonce už jmenuje psychoterapeutická. A dřív byla psychosociální a tam uh, dělají hlavně design analýzu. A, uh, a bývá to docela z různých stran, protože tam uh, studenti ve třídě jsou členové uh, i terapeutické skupiny a dochází tam prostě k, uh, jako k křížení těch, uh, těch rolí, že to nedělá úplně dobře, když učitel je zároveň terapeut a uh, spolužák je zároveň člověk, s kterým jsem v terapeutické skupině. Tak. Takže ta akademická psychologie je líp schopna udržet tu, tu vědeckou neutralitu, protože může trochu z odstupu popisovat zákonitosti lidské psychiky a publikovat ten článek o tom, jak to funguje, když člověk má úzkosti a k tomu já nevím, problémy se spaním a jaký intervence na to líp pomáhá. Ale ta psychoterapie tohle úplně zaručit nemůže, protože je víc konfrontovaná s tím, k čemu toho člověka víst a co, co to je vlastně ten no, obraz lidství, ke kterému chceme, chceme toho člověka formovat. Jo, takže nejde jenom o to odstranit ty e, příznaky, ale e, taky o nějaký osobnostní růst, e, sebepoznání, seberealizaci a takový e, věci, které se dají e, špatně opřít o nějakou evidenci, že bychom řekli. Tak, e, z, z tohoto výzkumu nám vy, vyplývá, že taková míra empatie je ta zdravá nebo takhle. E, Takhle silné svědomí je to, je to správné. Tak tomuhle ho trochu stlumíme, slu, protože ten už má moc, uh, moc silný to svědomí. A uh, tady, uh, tady tomu ho naopak jako zhlasíme. Tak to ta věda umí nemá to úplně na čem, čem to vystavět. A v tom ty terapeutické školy mají vlastně výhodu, protože. S, jsou jakoby víc otevřeně i jako etický, etický systém, nejenom, nejenom forma vědeckého poznání lidské psychiky. Tak, tak typy. Tohle tenhle slajd uznávám, že není úplně dotažený, je to první pokus o, o tu konceptualizaci typy vztahu mezi psychoterapií a náboženstvím. Tak jedním z těch typů vztahu může být nějaká konkurenčnost. Zažil jsem to v různých, v různých směrech. Ať už jakoby ten, ten psychoterapeut vnímá toho duchovního jako, jako konkurenta a chce, jako chtěl by, vlastně aby ten člověk neposlouchal toho svého duchovního, protože má pocit, že to, co mu říká ten duchovní, mu ubližuje. Naopak taky. Jako, když někdo třeba začne chodit na psychoterapii, tak v některých náboženských uskupeních můžou zaslechnout něco, jak ho pomlouvají, vlastně, že kdyby se modlil, tak nemusí teď chodit na psychoterapii. Jo? To je vidět, že prostě s tím Bohem nemá úplně dobrý, uh, dobrý vztah, protože kdyby ho měl lepší a víc třeba naslouchal tomu, uh, tomu kazateli, tak by, tak by nepotřeboval chodit na terapii, v těch krajních případech dokonce je motivují k tomu, aby tam nechodili nebo aby nebrali, nebrali léky, který jim píše, píše lékař, a což může mít i tragické tragický následky, tenhle ten Nedialog mezi, mezi těma dvouma diskurzama a u závažnějších onemocnění to opravdu může končit s sebevraždou toho, toho člověka a, a není, to, není to vlastně žádná sranda. V tomhle směru byl takovým zářným příkladem Sigmund Freud, které jehož, jehož psychologie je jako otevřeně, velice agresivně proti náboženská. A poměrně jednoznačně. Ale na jeho obhajobu, vlastně když jsem sledoval potom ten jeho život konkrétní, tak on byl k těm věřícím lidem kolem sebe poměrně jako smířlivý. Možná, že si o nich myslel svý, ale měl jsem pocit, že k tím byl takový buď blahosklonně, tolerující a. Nebo možná místy i dialogicky, dialogicky naladěné na to, jakože tak, tak řekni teda, co ti ta víra jako přináší do života. Já si teda myslím, že to, že to je ta kolektivní neuroza, kterou musíme vymítit, ale jsem připravený slyšet i tu druhou stranu. Takové psychoanalytiky už dneska těžko, těžko potkáte, nebo nevím, nevím kde. Já teda psychoanalytiky, které znám, tak jsou. Často věřící a jako ne... překonaly, tu, tu protináboženskost projat. Navíc na té psychoanalýze je zajímavý, že ona umí fungovat poměrně nezávisle na těch protináboženských ideích svého zakladatele. že vlastně ty, ty koncepty toho. I superego a ego, a jak to spolu funguje, a co s tím máme dělat, může ten psychoanalytik využívat, aniž by akcentoval to, že ten zakladatel si, si o to myslel svým. No, je to Elkins. Elkins, tady nějaký, tuším, ještě žijící, žijící autor. Který pracuje s nějakou racionální terapií a je vlastně otevřeně protináboženský do dneška. A je to takový psychoterapeutický Richard Dawkins, že vlastně jako ví, ví, že to náboženství obecně škodí a nabízí něco místo toho, co by, co by ty lidi měli pochopit, že tohle je prostě jako racionální přístup k té duši a ty iracionální, to už jsme překonali a bylo by fajn se toho zbavit do budoucna. Což v tomhle jako by ten Freud si to taky takhle představoval. Pak ty mimo běžné vztahy, tak mám pocit, že ta kognitivně-behaviorální terapie tak ta prostě pracuje s těma svýma metodama a mám pocit, že to náboženství prostě my To my neřešíme, to je prostě úplně jako kdyby tam měli nějakou demarkační linii a my působíme tady, to nás zajímá a jestli je ten člověk věřící nebo nevěřící, uh, necháváme stranu. Zajímalo by mě, jak by pracovali s člověkem, který uh, ty problémy má úzce spojený s tou náboženskostí a to se přiznám, že je úplně uh, do detailu nevím, ale uh, Mám pocit, že si zakládají na tom, že, že prostě to, kde oni působí, je, je jiný pole než pole toho duchovního, a že se nemusí vůbec potkávat takže to vlastně ani není potřeba diskutovat, to téma, jak je to s tím náboženstvím. <coughs> Pak ten přístup, který známe od Junga tak to je přístup, kdy je vlastně určitý typ náboženství preferovaný jako ten, který je ten zdravější. On to i, on to i řekne. Prostě, jo. To, když srovnáme protestantismus a katolicismus, tak ten katolicismus je ten zdravější. Jo. Prostě ten má ty obrazy, které pomáhají pracovat s archetypama, a, a tudíž je jako funkčnější, má tu zpověď a má ty nástroje, jak jak pomáhat tomu člověku řešit, řešit jeho obtíže. Zatímco protestantismu, kterým on, v kterým vyrůstal a z kterým měl hodně blízké kontakty, tak, tak tento jakoby neumožňuje a měl by se, se změnit nebo více inspirovat tím, tím katolicismem. Pak ten Frankl, já jsem napsal jako komplementární, no ale on se v nějakých ohledech může docela podobat tomu Jungovi. On taky, taky v těch svých dílech hodně mluví o náboženství a někdy ho můžete nachytat, jak říká, že vlastně ta úloha terapeuta je jako uklidnit tu, tu, tu psychiku, ten vnitřní svět, tak, aby do něj mohl vstoupit ten Bůh, jo. takže on jako, sice jako nepůsobí nábožensky, ale to, co tam dělá, tak je vlastně přípravná fáze na to, aby ten člověk se mohl obrátit. A s ateistickým klientem pracoval s předporozuměním nebo s předpokladem, že když, když to s ním bude dobře, tak on se, tak on se obrátí, protože to je přirozenost, Přirozenost člověka není možný, aby on zůstal ateistá a z mého pohledu se jako uzdravil. Tam něco jako nefunguje. A zase to východisko, kterému důvěřuji, a s má mám nějakou zkušenost, tak je, tak je ten dialog. Že prostě uh, nejde úplně stanovit jasně tu, tu hranici, za kterou ten terapeut nesmí, nesmí stoupit a která, a která je nepřekročitelná, ale je to hodně individuální. Zrovna nedávno jsem slyšel takovou kazuistiku, kdy psychiatrička pracovala s nevěřící klientkou a už prostě nevěděla, co s, ní, co s ní dělat a furt to jakoby nějak nešlo a pak jí prostě řekla, možná byste se měla nechat pokřtít a to nějak vlastně strašně jako zafungovalo a ona ví, že tím jakoby překročila, že to jako je eticky sporný moment její praxe, ale nějak to zešlo jako z opravdu důkladného, dlouhodobého dialogu. Jo. Prostě s tím člověkem každý týden trávíte jako velice intenzivní čas jako poctivou refleksí toho, jak to ten člověk má, kam směřuje, proč mu furt nejde vyřešit ty obtíže, který, který řeší. A ta psychiatrička trochu jako znouze, Vystoupila z té své role a jakoby, porušila nějak, nějakou, nějaký ty etický, uh, instinktivně nastave, nastavené etické uh, hranice, a ono to vlastně jako zafungovalo. Stejně tak si myslím, že duchovní řadu těch věcí, co, uh, co říká nebo radí, tak uh, jsou vlastně podobné věci, co, co by říkal ten terapeut. Jo? zkusil od toho odstoupit a podívat se na to, co se s tebou děje. No a teď jenom říkej, teda, co, co se s tebou děje. No teď se úplně strašně zlobím. Uplně tím, jak by se vlejvá uh, prostě krev. krev do <kli> Tak to jako reflektuje. Podobná intervence, kterou doporučí jak duchovní, uh, tak uh, ten tak terapeut. Ta. Terapeutický a psychopatogenní potenciál náboženství. Jsem přesvědčený o tom, že i v té terapii se dají využít pozitivní aspekty spirituality klienta. To může být třeba... Neví, v terapii často lidi řeší věci, že o nich hodně přemýšlej a čím víc o nich přemýšlej, tím méně se jim daří je, je vyřešit. Jo. Prostě tak mám dělat tohle, nebo mám dělat uh, tohle, nebo mám být spíš takový, nebo takový. A teďko jako uh, furt jako neví, tak je možné mu říct, pokud teda uh, už uh, dokážete dobře, dobře respektovat diskurs, ten náboženský diskurs, kterým ten člověk uh, funguje tak někdy řeknu, tak to zkuste odevzdat, odevzdat Bohu, no? že vlastně je to, je, není to úplně jako terapeutický, já vystupuju trochu z té smírole ale je to na základě nějaký reflexe toho, že vím, jak to ten člověk má a že teď nepůsobím nějaký násilí na té na jeho, jeho spiritualitě, ale spíš využívám něco, co on dobře zná, a když bych mu to podal jako v té sekularizované formě, tak mu to nezafunguje tak dobře, jako když to je něco, něco s čím, co je nějak hloubě spuštěný do těch jeho běžných způsobů uvažování. Pokud jde o to modifikování, modifikování spirituality, toho, toho klienta, tak jako zase tak často se to asi nestává, ale prostě u některých klientů se to, se to může objevovat, že třeba ten, ten obraz Boha, který má vytvořený, tak je jako je dysfunkční. Teď budu mluvit jako, jako z pohledu té terapie. Je dysfunkční. Je to prostě Bůh, který nad ním neustále stojí s, s blokem a tlustým fixem a dělá takhle ty černé čárky za ty, za ty jeho přestupky a říká: Aha, zase pomyslel na tohle. A teď pak mu to sečte, že ho potrhne a. Podle toho buď půjde do toho nebe, nebo, nebo nepůjde. To to je, uh, zní trochu jako zjednodušení, ale opravdu úřady uh, řady lidí uh, má, má ten Bůh uh, různé charakteristiky, nebo takový uh, obraz Boha jako většině nespokojeného trenéra. Jebo, že prostě, když uh, už hodně, po, hodně pomáháte lidem, už jste z toho hodně unavený, a, ale prostě von Furt. Vlastně v té modlitbě vám nazna, naznačuje, že no dobře, ale podívej se na světce, jako na Františka, jak se celý noci pičoval a tohle. A ty, a ty tady prostě chrápeš, prostě je 10 hodin ráno. No prostě. A jo, opravdu, jakože je to prostě budí, budí, ze, budí ze spánku a to jsou kolikrát jako. Vyždímaný lidi, jako já nevím, ženský se spoustou dětí a, a, a řeší to, jak jsou strašné matky a jak jsou strašní věřící, protože prostě nejsou schopní si udělat čas na toho Boha. A, a, a tam pak jakoby často uh, napomáhám tomu člověku, aby, aby přeformuloval si ten obraz Boha nebo předělal ho. A, Případně když tím, že, že to je nějaký, jako, že mám pocit, že už bych mu to moc vnucoval, že mu vnusil třeba svoji, svoji představu eh, Boha, tak, tak třeba reflektuji to, jak to mám já, jako, že řeknu, vidím, že vy to máte takhle a já když si představím, že bych to takhle měl, tak to není Bůh, prostě k, jako, v kterýho bych chtěl, chtěl věřit. a eh, tak to jako, a třeba jí řeknu, ale vím, že jako terapeut vám mám do tohohle, proč co Tak to jako, zreflektuju, nabídnu ten svůj, ten svůj pohled a, a zároveň jako tuším, že, že ten člověk to, tím, že se mnou má dobrý, dobrý vztah, tak o tom minimálně bude přemýšlet, jo? jestli, jestli tedy jako chce mít takového boha, který ho takhle jako trízní. Jo. A v tomhle teda usnadňuje, usnadňuje tu roli, ta, ta role terapeuta jako doprovázejícího, kdy zrovna ten to hodně se snaží být neinterpretativní, nedirektivní a doprovázející, takže tam je opravdu jako velký prostor pro to, aby ten člověk si to udělal tak, jak, tak, jak to má, tak, tak, jak to chce. A jako součástí těch kvalifikačních podmínek mám pocit, že i v tom výcviku se, to, se na to klade důraz, aby ten člověk měl v sobě dostatečnou toleranci k tomu, že lidi to můžou mít různě, jo, že někdo může věřit, někdo může nevěřit, Někdo může věřit něco, co mně přijde jako divný a přitom to jako v jeho životě může se dobrou, dobrou roli, takže se to trochu od nás vyžaduje. Když by tam byl někdo jako netolerantní, tak, tak ho to společenství bude vytlačovat. Jo? To říkám z toho, z toho důvodu, abych ukázal to, že to není striktně ta akademická psychologie, která by sledovala jenom to, jestli on umí dobře spočítat ty korelace, Jestli zná tyhle, ty, tyhle ty teorie a jestli umí pohotově reagovat těma technikama, jak jsme, jak jsme se je naučili. Ale že, že jde i o nějaký přesah toho, že, že vlastně vyžadujeme uh, to, aby ten člověk byl taky jako ten člověk nebo měl nějaký etický uh, smýšlení o, o, o druhých lidech. <kly> No, takovým příkladem, který, který někdy uvádím, já mám jednoho kamaráda, který má hrozně citlivý svědomí. A já jsem často měl jakoby terapeutický tík, jsem si říkal, ty, tomu musím slumit, jako, to je, tohle je prostě jako ne, nezdraví. A když ho jako v delším časovém horizontu sleduju, on je protestantský jáhen, tak si vlastně jako říkám, Ono mu to přineslo teda hrozně moc problém, problému, jo? To, to je abych to jako přiblížil, já nevím, je v hospodě a něco, něco řekne, třeba já nevím, že řekne, že se mu něco, něco nelíbilo a pak prostě dva dny řeší, jestli se tam někoho nedotknul, jestli tohle nebylo uh, někomu nepříjemný a on, to, on se na to sice zeptal, jestli mu to není nepříjemný, ale co když to ten člověk neřek, že, že to není nepříjemný a byl k němu jenom zdvořilý? A, a teď uh, posílá mi 10 e-mailů, uh, protože uh, fotboutom se jakoby, uh, přemýšlí. Jo? A teď začínal tu svoji ducho, duchovenskou praxi spoustu práce, prostě stresu, tak jako depresí, který, uh, který tím. Uh, který kvůli této vlastnosti uh, jako prožíval a, a zpětně si říkám, že vlastně nevím, jestli, jako, jestli to bylo správně, jo, že on je opravdu jako nesmírně uh, poctivý v tom, jak se chová k lidem a, a, aby, a hrozně mu záleží na tom, aby se k tím, tím choval dobře a to vychází z tohohle, až jako obsedentního uh, sklonu k nějaké jako pře, přeopatrnosti. Jo, v 80% ty lidí vůbec neregistrovali, že on něco řekl, vůbec ani neposlouchali nebo uh, ani by se nespomněli, že tam seděl u toho stolu uh, taky. Ale jo, jakože tím naznačuju to, že to, že já to mám jinak, Neznamená, že to v tomto konkrétním případě u toho člověka může být, uh, může být něco, co ho jako sice zatěžuje, ale zároveň ho to dělá nějak jako... zajímavým člověkem. Třeba, no. uh. A proto taky řada, řada křesťanů uh, u těchto potkávám nejčastěji uh, se snaží hledat si terapeuta, který bude mít pochopení pro to, uh, pro to jejich křesťanství. Zvlášť teda v Čechách, že jo, kde uh, si tím jakoby nejsou, nejsou jistí, jak to bude. Představuji si, že v Americe to uh, je asi víc normální. Prostě ně, někdo je to, někdo je něco jiného. Kdo to moc neseší, ale tady jako jim záleží na tom, aby když budou mluvit o těch náboženských věcech věděli, že ten druhý tomu minimálně rozumí a že to vnitřně jako ne, nekritizuje, že, že v tu chvíli, kdy oni o tom mluvě, si neříká a ejda, tady ty bludy, jako, co by na to řekl Richard Dawkins. Ten by se. Uh, a Teď k těm jednotlivým směrům, ke kterým jsem teda uh, leco řekl, uh, ta psychoanalýza. Freud proti protináboženský, to jsme říkali. A když byste uh, si četli ty, ty jeho knihy, tak uh, potom ono to docela jako kontrastuje s tím, že řada těch jeho uh, nejbližších žáků měly k náboženství pozitivní vztah a já jsem úplně nezaznamenal, že by jim to nějak extra brál, taky jako asi ta doba, že? představte si přelom 19. a 20. století, tak on byl spíš za exoté jako toho, kdo které jako si myslí, že všechno to náboženství má, má zmizet ze světa, Junga, Jung byl divný už v době, kdy se, kdy se znali, nebo i z toho jakoby, náboženského hlediska a on to taky jako nějak Toleroval A dokonce ho viděl jako toho jeho nástupce, ředitele psychoanalytiční společnosti nebo předsedu. A přestože to byl takový jako trochu jazoteri k v té době. A těch, těch jeho žáků takových bylo, bylo více rok, který měli k náboženství pozitivní. Pozitivní Někdo říká, že to byl právě jako jeho osobní problém, který si, který si tím řešil. některý lidi používají psychoanalýzu proti němu a říkají, že to je jako odpor vůči jeho nevědomé spiritualitě, která se drala o slovo, a proto on musel používat jako robustní nástroje na vytěsnění té spirituality, která mu říkala jako tak uvěř toho Boha, to tě spasí tady furt o tom přemýšlíš blbosti, ale ten Bůh ti, ti pomůže a on to teda jako takhle tou psychoanalýzou utemoval, aby, aby to k němu nepromlouvalo. Tak to je výhoda psychoanalýzy, že se dá proti protileckomu použít. Ale jak jsem říkal, ta psychoanalýza udělala Velký posun od té od doby Freuda, a myslím si, že dneska by bylo docela těžké najít psychoanalytika, který bude tak ostře protináboženský jako, jako Freud. Možná, že znám málo psychoanalytiků, ale uh, myslím si, že prostě to, to už berou tak, že, že prostě ten Freud to tak jako nějak říkal, ale každý to může mít ně, nějak jinak a nes, není to. Nerozhoduje to o účinnosti nebo neúčinnosti té psychoanalytické metody. Tak analytická psychologie. Jung oproti tomu teda byl otevřeně náboženský a preferoval určitý typ náboženství. Já jsem si pro tentokrát pro něj použil slovo. Proto New Age, uh, protože ještě v tu dobu nebylo New Age, ale vlastně to, co dělá, je úplně New Age, je tam... Uh, no možná rozdíl od New Age je ten, že vlastně on sice uh, proskoumal ty jiné kultury... Ale je úplně mokrý. No. no fakt se úplně někde mě. Dobrý den. Je. Pohledně klidně za nima utíkejte, jestli vůbec. No, nebo je tady nechte. A ten rozdíl možná byl v tom, že v tom New Age je silnější, silnější linie toho odmítnutí západu a odmítnutí toho, toho jako. Židok křesťanského základu. Tak v tomhle, tomhle joň byl vlastně trochu odlišný, že vlastně říká, že je lepší využívat ty nástroje, které jsou vlastní naší kultuře. A proto jako v buddhismu jsou taky ty archetypy, ale pokud to není nutné, tak je lepší využít ty, ty místní, protože ty jsou s námi jako víc zrostlý. A to je taky taková moje téze, kterou se nejsem úplně jistý, ale mám pocit, že oproti té psychoanalýze, tak u analytické psychologie je ten duchovní rozměr hloubic vepsaný v té teorii samotný, protože nedovedu si představit analytickou psychologii bez práce s archetypama a archetypy si nedovedu představit bez toho duchovního backgroundu nebo bez toho, aby se řeklo, že v tom křesťanství to vypadalo takhle, že a že vlastně nám, nám jde o, o to o též. Což v té psychoanalýze mi přijde, že to jde jako víc, víc oddělit. Ale i tak jako, zase neznám to úplně do detailu, ale. Ty, ty psychoterapeutické výcviky se snaží tu duchovní složku tolik, tolik nezdůrazněvat, ne, ne, nejsem si tím úplně jistý, ale představuju si, že na tom jungijánském výcviku nebudou tolik řešit ty postavy božský, ale budou řešit víc ty jako techniky a diagnózy a to, jak se Pracuje já nevím, s arteterapeutickými nástrojema a, a jakým způsobem nevím, tady se znázorňuje s tím toho, toho člověka a s tím stínem je potřeba ho nějak integrovat, že vlastně se to upozadí z toho důvodu, aby to bylo obecně nic a i z hlediska toho, aby to mohlo být tou kvalifikační podmínkou pro poskytování terapie v rámci toho zdravotnického systému tak vyžadujeme od toho, aby to nebyla skrytá evangelizace jungianstvím, ale opravdu jako ta, ta léčba. Což ono to někde implicitně uh, asi vlastně probíhá, když bychom, když bychom to tak uh, nějak detailně zkoumali, ale mám pocit, že jde, že jde o to, že když je to z toho zdravotnického systému, tak to má být jako víc nábožensky neutrální, než jak to působí třeba z těch jumbiánských textů. Tak, další je logoterapie a existenciální analýza. Frankl byl už od mládí duchovně založený a zkušenost s koncentračními tábory to jeho založení ještě podpořila a taky jako hodně se věnuje náboženství. A možná na rozdíl od Junga i od Freuda se snaží tu demarkační linii víc oddělit a v těch jeho textech víc najdete zamyšlení nad tím, kde je to pole toho terapeuta a kam už by neměl chodit a kde je to pole, kde je to pole toho duchovního. A právě ta implicitní spiritualita v té terapii se tam stejně nakonec odrazí třeba v tom, že ten terapeut by neměl tomu člověku přímo říct třeba, běž se, běž se pokřtí, ale to, co tam dělá, vlastně je takovou prací. Prací proto, aby to tam spořádali tak, aby tam mohl vstoupit ten, ten, ten bůh, který, v kterýho ten terapeut často věří. Aspoň teda v, v, zase v té době v Frankově, víc možná než dneska. Dneska znám i logoterapeuta, který není věřící a prošel tím výcvikem, aniž by. Aniž by ho to tlačil, jakoby nutilo k tomu, se nějak k tomu vyznat, jo? že prostě jediný náznak toho, toho, že má nějaký vztah ten člověk k náboženství, tak je, že jeden z, z těch spolu studentů ve výcviku mu k narození nám dal Bibli a, a, a ten člověk, jako Měl radost z toho, že má Bible, jakože k tomu nemá úplně odpor, jo? tak to chci, chci říct, jo? že vlastně ta Bible pro něj znamenala jako pěkný dárek nějaký takový jako historický knížky, která, z který čerpá řada jako věřící, kterému jsou jako poměrně sympatický, sympatický lidi. Jo? Tak já naznačuju to, že je tím nepoznamenaný, ale není otevřeně, otevřeně protináboženský člověk, by to asi těžko, těžko procházel. Ten by si, myslím, zvolil spíš kognitivně behaviorální terapii, a ne, ne logoterapii. Lukasová a Lengle to jsou dva takové mízdy, Známný uh, představitelé té logoterapie nebo existenciální uh, analýzy, uh, který mám pocit, že ten duchovní rozměr, uh, který hodně zdůrazňoval ten franco, trochu jako pozadili, aby z toho mohli udělat tu univerzální nepřijatelnou metodu uh, psychoterapeutickou. <těk> Tak, transpersonální psychologie. Jo, tu znáte, pravděpodobně jste se s ní někdy setkali, protože Stanislav Grof je jedním ze zakladatelů nebo tvůrců toho, toho směru a společně se svojí ženou objevili nebo vytvořili metodu holotropního dýchání, kde se ostatně inspirovali z náboženských, z náboženských praxí, kde se pracuje s dechem. Pravděpodobně je to viděli buď v nějakých jako jog, jog, jogových skupinách anebo v Sufijských skupinách, kde se, kde se hodně rychleji zdechá, že to je jiná práce s dechem, že jo, než třeba kde jde spíš o to dech sledovat a spíš sklidňovat. Tady jde o to, o to zrychlené dechání, který vytvoří to, to překys, překysličení a změněný, změněný stav vědomí. Pracuju s tím konceptem psychospirituální krize, kde. Vlastně počítaj s tím, že spiritualita je nějaká univerzálně lidská potřeba. A v západní společnosti se podle nich často děje to, že ta spiritualita se začne prodírat, prodírat do toho vědomí a volá toho člověka k obrácení. A on to odmítá. Uh, protože má nějaké jako, představy o sobě, že tohle to není nic, co by bylo pro něj správný. A může se stát, že ten člověk to tak dlouho vytěsňuje, až ono to jako, uh, prolomí tu bariéru a vrazí to do, do té psychiky způsobí to nějakou jako, záplavu těma vnitřníma obrazama a pocitama, které můžou být tak zaplavující, že ten člověk se může Ocitnout v psychiatrické léčebně nebo v péči e, psychiatra a může to být jako špatně rozpozna, e, rozpoznaná psychospirituální krize zaměněná za duševní onemocnění. A u té transpersonální psychologie vidíme to propojení s náboženstvím. Ještě učí než, než u té analytické psychologie. Oni hodně vycházejí z Junga a ty jejich koncepce jsou hodně jungiánské, ale mi, že ještě. No, oni jsou hodně spojení s hnutím New Age. Ty už jsou, jsou víc New Age než, než Jung. No. Já mám tendenci je zařazovat jako součást New Age. Tak jo, jenom ten pojem kryptonáboženství, že třeba když to zkoumají religionisti, tak ty tam mají tendenci v tom, v tom často vidět kryptonáboženství. To je prostě ty religionistické nástroje, k tomu mají teda, si, poměrně velkou citlivost a jsou, jsou schopní to najít let. Já jsem se setkal s, s pracema, že to je prostě nacionalismus jako kryptonáboženství. A a dokonce i jako branding a, a jako forma krypto že vlastně i když někdo řeší ty značky, dneska já to úplně neznám, ale ty jsi říkal Apple, ne? nebo a, ně, někdo má jako Apple a je to spojený, že jo, i s nějakým tím, to jsem toho zakladatele, že jo, prostě něco děláme v tom světě, nějak se stavíme k tomu životu, že to není, už jenom. Jenom značka počítače, ale i, i nějaká jako ideologie. Zatím. Tak u těch psychoterapeutických směrů tam to jde poměrně, poměrně dobře najít ty znaky, které jsou společné s, s těma náboženskými skupinami. Dokonce v Americe je na to pár výzkumů, který naznačují to, že účast v nějakým psychoterapeutickém Společenství funguje často jako substituce náboženství, že vlastně mezi terapeutama je mnohem méně věřících než obecné populaci. A to jako o desítky, desítky procent, to nějak, ne nějak málo, málo výrazně. Myslím si, že u nás by to bylo jiný. Mám takový dojem, že u nás by se tohle neukázalo, ale. Nevím teď úplně přesně proč, jenom jako když se podívám na ty, na ty terapeuty. Prostě je to pravděpodobně v tom, na jakou tu společnost re reagují. No, těžko říct. Tak. Jo, tak to jsem si v jednom článku dovolil je počastovat spojení na péče pro, pro příslušníky 2 uh, aby jsem jako ukázal to, že to není uh, uh, evidence-based uh, practice, ale uh, že to je nějaké náboženské společenství, které uh, taky dělá terapii. Tak, uh, ještě o psychoterapie. Uh, Nesmíhám sledovat hodiny. No, už bych je přetahuji. Už přetamil, to. Tak, to tak možná, uh, možná se zastavím u těch věcí, uh, které se vztahují k buddhismu a uh, tím navážu trochu, uh, trochu na Jirku. Uh, gestalt psychoterapie Včera se mě na to někdo ptal, jak jsem si to uh, vybral a já jsem moc nevěděl, co, co to je a uh, přihlásil jsem se uh, do Gestaltu z toho důvodu, že jsem věděl, že nějak lízly meditaci. Jo. Tak jsem zjistil, že ten zakladatel někde praktikoval, uh, praktikoval zen a z té zkušenosti uh, jako si vizo, vizoval, vizoval některé aspekty, které jsou podobné s, s tou Zenovou praxí, nebo spíš s tou praxí mindfulness. A, takže jednu z prvních věcí, co se dozvíte, když budete hledat, co je psychoterapie, tak je důraz na tady a teď. To je prostě ta medit často, často zmiňovaná věc té buddhistické praxi, myslím si, že není není příliš odlišný, že to je opravdu jako převzatý z toho, z toho buddhismu. A Grof taky nějaký čas působil v tom Esalenu, což je kde, pardon, Fritz Perls, jako zakladatel Geštelho psychoterapie, a působil tam i Grof a je to taková vlastně jako New Age, Taky uh, inkubátor uh, alternativních uh, metod a přístupů. Uh, takže i v, gestaltu, i v gestaltu je trochu jiný. Ale ono, co tam jakoby, už ne, ne, neuvidíte, s tím uh, Fritzem Perlsem, uh, se vlastně ten gestalt dost rozešel, zejména v míře inv invazivity těch metod, který. Který používá. Když se můžete zase podívat, doporučuju, jsou nějaký natočené terapie, kde on před lidma terapeutizuje lidi a z dnešního pohledu to je jako znásilňování před lidmi, že ten člověk má nějakou obranu a on si všimne ty obrany a teď je úplně jako rozbije nebo s ním opravdu jako a řekne prostě odhoď ty všechny obrany prostě, ty seš tady jako nesvobodná ovce a ty se potřebuješ osvobodit jo, ty tyto lidi, no dneska se pracuje mnohem méně invazivně s obranama, s obranama klienta a spíš to jde přes reflexy těch obran a toho, aby si ten člověk mohl rozhodnout Jestli tenhle způsob jednání a prožívání jako je mu blízký, a chce v něm pokračovat, nebo ho, nebo ho chce změnit. Zatímco ten Peros, ten věděl, jak to ten člověk má mít, jak má, jak má být svobodný, a, a byl ochotný na něm páchat násilí. Tak, co tam ještě teda je? Místa, kde, kde jsem našel společné prvky s tím, tím buddhismem. tady to geštaltistické vyznání, tam je vidět pěkně ten důraz na tu individualitu toho člověka. Prostě to, jako, my nesmíme toho druhého. Vlastně, jako nějak ovlivňovat. Prostě jak on si to dělá úplně, úplně po svém, tak to tam teda vyjadřuje, vyjadřuje ta, ta věta. Já dělám svoje a ty dělají taky svoje. Nejsem na světě proto, abych žil podle tvého očekávání a ty nejsi na světě proto, abys žil podle mého očekávání. Jo? Jako, že u lidí to opravdu působí, tahle ta věta jako osvobozujícím způsobem, jo? zvlášť u lidí, kteří neustále, neustále přemýšlejí o tom, co ty druhý, co, co maminka na to, co, co partner na to a jsou, jsou jako, uh, tyranizovaní uh, těma svýma představama o tom, jak by měli vypadat, aby byli přijatelnější pro, pro to svoje okolí a, uh, a tady, tady to je může jako uh, osvobodit, no. ale v té krajinní podobě to vypadá jako taková jako zase izolovanost toho, že jako, prostě tady ten vyskočil z okna, no, tak dělalo to podle svého, co já bych mu měl uh, do, toho, do toho zasahovat, že tak tam prostě já mu do toho naopak vstoupím a řeknu mu, ne, ty prostě nebudeš dělat to, co, jako, uh, to, to, co teď chceš, prostě teď tě tady jako, teď na tebe prostě, Záchranku, a tě odvezou, protože prostě ty mi tady vyskakovat z okna nebudeš, to prostě nesmíš udělat. A nebude o tom žádná diskuze, tam končí dialog. Jako, tam jsou hranice, hranice mé, víry, mé víry v dialog. Jo, pak tady jsou spíš nějaké výčty, výčty introjektu, takzvané jejich introjekty. Uh, introjekce je opak projekce. Projekce je promítání něčeho zevnitř uh, do druhého člověka, do rovnějšího světa. A introjekce je, když uh, nějaké představy těch druhých lidí uh, se promítají do nás a my je přebíráme za vlastní. Často to jsou nějaký hlasy rodičů nebo nějakých vychovatelů, uh, který v nás zakotví a to ty náboženské skupiny umí velice dobře. A ten člověk se pak vnitřně užírá větama typu neměl bych pochybovat, měl, by, měl bych být ke každému zdvořili. Můž si myslí to samé, co maminka, já jsem zmiňoval. Měl bych více meditovat u lidí s, s psychotickými obtížemi, tak ta nevinná věta Může být úplně destruktivní. Ty jsi určitě zažil řadu lidí, kteří se snažili meditovat s psychózou a, a nedopadlo to úplně dobře. Já si vybavuju jednoho, jak si zmiňoval ten Koan, s tou kočkou, tak jsem si vzpomněl, to byl někdo. Německa. Z Německa a bylo to v, ještě v. To... Bělý, bělý jo, jo, jo. A ten pak, a on to někomu neštěstí, jako předtím řek, než to šel. Udělat. A on říkal, já už jsem na to přišel, vyřešení toho Koána. To je prostě, vezmu tu kudlu a toho mistra zastavím, aby tu kočku jako nepřeříznou. A normálně už si hledal kudlu, že půjde na Koánový rozhovor. A skončilo to hospitalizací. Takže nevinná, nevinný imperativ, měl by víc meditovat. Může být velice škodlivý. Tak. No, prostě já to nemůžu, nemůžu určitě stihnout všechno v životě, takže nestihnu ani tohle. A tak možná na závěr řeknu taková jakoby teorie, která mi přijde hodně do toho, do toho zenu, tak Gestalt pracuje s takzvanou paradoxní teorií změny. Uh, což je vlastně situace, kdy člověk chce něco změnit a čím víc o to usiluje, tím méně se mu to daří. A tam my pak uh, aplikujeme tu model tý paradoxní teorie změny a to je, my musíme jít proti, to, proti tomu chtění a zkusit tu situaci nastavit tak, aby ten člověk přestal, přestal to chtít. A teprve, když to přestane chtít, tak se, to, tak se to umožní. Určitě si vybavíte řadu takových situací, kdy jste se o něco snažili, nešlo to a ve chvíli, kdy jste se o to přestali snažit, tak jako kdyby náhodou je to trochu jako z dveřma. Prostě vy jste stáli u dveří a furt jste tlačili do, do těch dveří a až když tohle povolilo, a vy jste si uvědomili, a, někdo se to uzbírá na druhou stranu, a najednou jste mohli, mohli jakoby projít. Jo. Tak. V tomhle ten zen, myslím, řeší často podobné dveře, že tam člověk jako sedí a říká, a to, to je to kurva. Tak a teď si jako sedne. No, asi se má, asi, asi se někdo, málo anebo noční praxe, to musím je to. Uh, musím v noci, že budu vstávat, teďko je sed sedřený, prostě, uh, figu figury se potácej po zerovým ústraní. a, a opravdu jako tlačí. A teď na, na těch rozhovorech si představuju, že často ten mistr říká si, ty co to děláš, je, jakože netlač tolik, netlač tolik, nic to vůbec nikam, jako sedí si, nic nedělej. Nech svoji přirozenost, tak se projeví sama, co furt jako morduješ. Tak to je paradoxní teorie změny, která mi přijde, že vlastně má, má blízko k, k nějakému aspektu té praxe, která má podobnou intenci. Tak, to je vše. Děkuji za pozornost. Já jsem si v poslední době všiml, že psychologie se přesto v nějakém společenském diskurzu začíná provovat jako víc konzervativní, protože dřív jsem ji považoval jako kroměstvní nějakou metodu a zaznamenal jsem, že i v České republice tam měl, že se zastávali psychologové uh, trestání dětí fyzických trestů a antitreministické děti a GVP komunitě, uh, proti já jen tady těm jako žábeným tématům, a i vlastně Jordan Petersený, což je nějaký indián je vůdčí, jako konzervativní, jako intelektu a současného odzpokování. <hý> tak si z toho taky všimnout tady těch tendencí, jestli třeba... Jako já ne, neznám tolik ty zahraniční komunity. Typnul bych si, že to bude taky hodně po školách. Třeba v Gestaltu, to je ten jako liberální tak tam prostě konzervativec, vůbec nevím, co by, by se mu tam nelíbilo prostě, no. A, takže to bude trochu po, trochu po školách, ale v Čechách si myslím, že to bude asi poměrně málo. Kde jsem to jako zaznamenal v úplně jako jemných věcech, tak je, že kolegyně třeba mají výcvik v rodinný psychoterapii... Počka, psycho... Jak se jmenují? Každopádně je to Chvála a Trapková jako jakoby autoři, kteří se věnují psychosomatický medicíně a terapii. A ty hodně pracují jako s protipólem muž a žena. A vím, že kolegyně pak říkala, že přišel jakoby Dva kluci jako teplý pár a hledali, uh, hledali terapeuta. A, a ona říkala, vypadalo, že je opravdu jako nějak nesoudí a spíš říká, jako já nevím, jako by co s ním, my jsme zvyklí to, že jo, když tam je jako ženská a chlap, tak prostě nějak jako vyvedeme k tomu, aby ženská byla ženská a chlap byl chlap a pak jim to bude jako uh, fungovat. Jo. Tak to je jako jediný náznak, ale jinak si myslím, že je jako velice tolerantní, spíš neví, jako, co by jim řekla, nebo uh, je trochu jako bezhradná, asi by jim i chtěla jako pomoct. Mm. Tak to je jakoby taková jimná věc, ale pak uh, teda uh, uh, je jeden psycholog, který je trochu jakoby v tomhle vyhraněnější a vím, že on se jmenuje Šturma. Uh, tak, uh, Dokonce byl, ho chtěli jako nominovat na, na cenu prezidenta, přesně ho tam uh, na, navrhli a tak ten, ten má občas nějaké jako semináře, semináře na tradiční uh, rodina nebo teďko, jako rozklad rodinný, rodinných struktur. Jako neřekne to úplně uh, naplnou hubu, že, že jako ne, neuslyšíte tam toho, toho, jako tam toho typického konzervativce, který řekne, že to ty teplo rozkládají ty naše tradiční rodiny, že to takhle to neřekne možná, si to trošku myslíš. Ale udělají o tom seminář, a vlastně to tam v podtextu trochu jako ty lidi, co se tam sejdou, tak jsou spíš ty, kteří jako se na to dívají jako, jako vychovávat děti, jako Dobře, nic, nic nebudu říkat, jo, ale jako že, když bych tam hlasoval, tak hlasov, hlasovat proto nebudu. Takže myslím si, že český prostředí je v tomhle zaplať pán Bůh takový, že když už si ně, někdo něco takového myslí, tak, tak se stydí to na hlas říkat. No. Což možná v některých zemích, zemích tak úplně, úplně není. No. Tak ještě někdo? Děkujeme. Stanislav Grof, on taky přece kompletoval, na začátku své kariéry a nebo i pak ke konci jako s návštěvou těch indianských kultur přece. Myslím, že on do Jižní Ameriky a pak opakovaně, až na konci života vnula, Aby si to odsadili, ty věci. Že, že nefungujou jenom při naší kultuře. Uh, grofa, jo, myslíš? Grofa, myslím. Uh, jako nevím, nevím, že by cestoval do Jižní Ameriky. Že tam nějak prostě... Bylo, ale kávě, ne, já to vyšku. spíš Junga? Tohle by se dělo na Junga. Je mi je tak vždy, to nečení. Ne, každopádně je nějak jako studoval, myslím si, že tam chtěl, chtěl jít a jako ob, objížděl různý, různý ty. Myslím, mě by zajímalo o Gnozí, že vlastně to bylo uh -huh. ten jeho motor, ta antická Gnoze. Ale měl i, měl i období, kdy chtěl jako vidět že všechny jako fázy a Jižní Americe a on si tím potřeboval podložit to, že ty archetypy najde, najde všude, že vlastně je to opravdu univerzální kate, kategorie. Ale Ofovi, to nevím to o něm, ale kdyby to dělal, tak mě to vlastně vůbec nepřijde divný a myslím si, že to jako zapadá do jeho. Uh, do jeho směru a mohl se tam inspirovat a něco, něco použít. On použije co, cokoliv, jeho, že uh, tam prostě najdete, najdete lecos z různých, z různých kultur. A v tomhle to je jakoby pravověrný Jungian, že v každém tom náboženství on to, uh, on to uvidí, ty podobné principy a to, že vlastně směřují ke, ke stejné věci, že tam mají ty archetypy. Takže v tomhle ten grof je uh, podobný. No. Já myslím, že Junga hodně fascinovala taková ta pozdně antická půze filozofie a náboženství, jo, jak, jak bylo v pozdně antickým platonismu nebo v té tý, česanské množství. toho toho asi ne, tak nejvíc přitahovalo a konec konců, když se člověk podívá na ten jeho systém, tak je to přesně to samo. Postupně k tomu asi jako dospěl, nejdřív, nejdřív se hledal a nakonec právě mu přišlo, že tím, že je to jako z té vlastní kultury, tak to líp rezonuje nebo nasedá, nasedá na ty jeho vnitřní struktury. On si to představoval Takže na, na úrovni toho kolektivního nevědomí jsme formovaný těma kulturama, v kterých, v kterých vyrůstáme a Často je proto jako lepší používat ty nástroje, které používá také na uh, kultura, i když vidíme, že v jiných kulturách to uh, používá podobně, nebo že ten směr je, je stejný. No. A pak ještě jedna oblast ten německé kultury, ten německého prostoru, která jsou platně v našich který, který, školách, jako. tak myslím, že tady já. Když to vychově, jako pak uh, Jo, jakože. To je ne, taky takový New Age, jako tady, Proto no, New Age. No, ale... Možná není uznávaný tím, že stávíme svého prostoru? Ne, to je možná nespravedlivé, já ho zas tak neznám, beru, beru zpátky. Já zpátky. <laughs> Cože? Já, zpátky. já právě. <laughs> <laughs> no, jsem nebyl tak intuitivní, no, To by Plavatská, by to je podobný vlastný. zdroj, to je pravda. On čekl dobře, dobře, ale ještě bych to nechal definitivní on rozsouzení. Byste, on prožil to křesťanské obrácení, že, že se vlastně distancoval od té teozofické společnosti. Já jsem přil dotaz, jestli máš nějaký trošku... Formálnější kritériem, kdy to náboženství už je jako patologické, nebo kdy to návod má ty patologické věci. Uh, myslím si, že to není vždycky intuitivní. To úplně ne. Jakože důležitým kritériem je kritérium funkčnosti. Jo, z hlediska té psychoterapie uh, je, to, je to často vlastně, že, že o tom nemusím hlubo, hluboce. jako Dumat, protože je jasný, že to, že to jako, uh, je dysfunkční část té spirituality. Jo, opravdu to, toho typu, že ten pro, prostě člověk je jako zmůčený jako tě, těma představama toho, co po něm to náboženství uh, chce. Uh, tak uh, většinou je to jasný a pak jsou tam nějaké hraniční, uh, hraniční situace, kdy Kdy, věřím jako by víc, kdy to je nevyjasněný a proto jdu víc na ten dialog, že vlastně jako já to nevím, a můžeme prostě v tom dialogu jako k tomu zpět. A já to opravdu jako v, tu chvíli, v tu chvíli nevím. A poměrně jako upřímně říkám, jako, že jo, tak to máte takhle. Já když si představím, že bych byl ve vaší kůži, tak bych to asi takhle ne Nedělal, nebo by mi to přišlo, že to je jak jako přes, e, přes koleno. Ale e, nejsem si tím jistý, tak e, vlastně nabízím ten svůj pohled a, a, a to, to rozhodnutí vlastně na tom, na tom člověku a, a na mě je případně pak ta práce na, e, to, toto při, přijmout a, e, a říct si, jako, oh, tak prostě on si to vybral, jako je to nějaká jeho. Jeho cesta a dá se s tím pracovat, případně pak se to po čase vrátí e, s tím, že se ukáže, že to třeba úplně nefunguje nebo že ty vztahy, e, vztahy nejsou dlouhodobě udržitelné. Když, e, když takhle k tomu přistupuje, e, tak e, vznikne další prostor pro to rozhodnout, jestli v tomhle konkrétním e, případě je to spíš funkční nebo disfunkční e, součást součástí spirituality. Ale možná, že je to podobné jako v religionistice, odlišit náboženství a, a, a nějaký jako krypto náboženský jev. Ve většině případů je to, je to, je to jasný. Prostě, když je někdo nevím, řádová sestra a jako modlí, modlí se tam a celý život směřuje, jako tak žádný religionista Nebude pochybovat o tom, že to je, je náboženství. Ale když to bude spirituální aspekty komunismu, tak tam už to bude, tam už to bude takový jako na tenčím ledě a opatrný. No. Tak ještě vy, vy dva a už musíme uh, skončit. To je? No jasně, no lidi jo. Jsi hovořil o problému, když eh, eh, podle představy toho věřícího má ten jeho bůh velmi vysoké požadavky a ten člověk je nešťastný z toho, že je nemůže naplnit. Mm -hmm. A ty to nějak jako psycho řešíš a teď mi není jasné, jako jestli, jak s tím budeš pracovat. Jestli tomu člověku řekneš, jako, že si má. Vybrát jiné atributy toho boha, nebo jestli uh, se budeš být v těch teologických otázkách a budeš mu říkat, že vlastně to chápe špatně. Mm -hmm. no. uh, nejdřív se bude jako zdržovat uh, hodnocení. Jo? Že, protože já budu, budu cítit, uh, že on to řekne a já si vnitřně řeknu, to je divný. Jako, to, tohle, to není jako Normální. ale zastavit, jako Zastavím se v tom a více, do, více doptám. Jo, takže to nechám, to... ještě si to jako rozmyslím, jestli ta moje první intuice není nějak, není nějak mimo. Když to potom nepřejde, tak. tak asi jako by ta, ta, další, ta další rovina by byla tak, že jako budu nabízet další jako možnosti a budu upozorňovat na to, že třeba, když to takhle řeknete, tak mně je z toho těžko. Já neříkám, jak by to měl mít, ale jako naznačuju, naznačuju to, že prostě, když si představím takový způsob jako žití, tak, tak je mi z toho těžko. A není to jenom, uh, vidím on se, jak se uh, usmíhla, že to je, si, že si myslíš. Ne. Požná, že si myslíš, myslíš něco lopivě, jo? Ale uh, Tak já jsem si teďko projekoval, uh, že si myslíš na to, že to je jenom skrytá forma, jako... Uh, ne, se si jak se vlábeš pod tím, tak si nevím. Ale jakože kolik kolikrát to tak opravdu je, jo? Že uh, ten člověk, jako... Se tváří, že to ještě unese. A, a, a u toho, u toho říká, no, jenom, jo, jasně, tak ty žaludeční vředy nebo prostě tohle, ty průjmy furt. A jako, Já tuším, že tam zatím je nějaké vytěsňování toho, co já teď prožiju. Že vlastně já prožiju něco z toho, my to projektivní identifikace, že se vlastně identifikuju s jeho odmítnutou částí, a to je ta jeho část, která říká prostě, už se na to vykašli prostě, že už je toho na tebe moc, jako ty si potřebují odpočinout. A, a tohle on nechce slyšet, protože to neodpovídá tomu, uh, tomu ideálu. Takže to není jenom to, že já bych si myslel, že to, jak to mám, je to lepší a nechci mu to říct rovnou, tak mu to řeknu, že já ve vaší kůži, uh, a tím mu naznačuju, že vy byste to měl e, taky, ale opravdu jako naznačuju to, že různé lidi, různé věci jako vnímají jinak a pro mě by to bylo jako neschudný, a, e, a pro něj možná ano. A ono se často stane to, že prostě oni, když vidějí, že ty možnosti jsou jako různé, tak se vůči tomu otevřou a mají možnost jako by tuhle tu svoji odmítnutou část e, integrovat. A a nějak jako se přijmout i s tím, že to, že jsem z něčeho unavený, není slabost, ale že to prostě, že taková je prostě moje energie teď. Jako prostě, semestru nebo něco a nemám tolik energie, co, co bych si jako představoval, že je to o nějakém jako sebe přijetí. No. Jo, poslední teda. Já jsem měl vždycky tyto poznámky, znám takové a lakové Ano, ano, tyto, to práka, Tak dnes jako každý ve svých bublinách, když se sledujete, <těk> <těk> <těk> nebo je jakože, uh, jakože potkáme je prostě buď na akademický půdě, nebo, nebo v nějakém zařízení, uh, nebo na nějakých konferencích, nebo ta komunita není zas tak, není zas tak velká takže se jako potkáváme víc s některýma, víc s některýma méně, jo? taky jsou živáné logoterapie, gestalt, se potkají uh, s nás než, uh, nevím, psychoanalýza možná, ty si jedou víc pro sami pro sebe nebo jo, ty komunity jsou, uh, jsou různé. tím, že já se pohybuju hodně uh, kolem náboženství, tak potkám víc jungiánů, uh, protože třeba religionisti docela často inclinujou k Uh, psychologii a... Uh, a nějaké ty fake news o souběme šířit? Uh, jako skvální? Ší, šíříme. Uh, uh, ale třeba... v uh, to si pamatuju, že jsme měli jako uh, etický kodex, jako, v, jako výuková součást a měli bychom se jim řídit. A v tom etickém kodexu je vlastně zvláštní věc, a to je, že nesmíme nikde říkat, že náš přístup je účinnější než, než přístup jiný. Protože řada těch výzkumů jako ukazuje, že mnohem víc ovlivňuje ten výsledek osobnost toho konkrétního terapeuta než výcvik, kterým byl vycvičený. Takže je to jako zavádějící, zavádějící informace, která by pravděpodobně jako akcentovala nějaký typy výzkumu. Který jsou trochu jako prostě. Takže tam je jako uh, ten, ten etický apel na to, brát to tak, že i ty ostatní jako, uh, umějí působit. Ale KBT, já myslím, že ty na to mají opravdu výzkumy. Uh, a. Jsou evidence jsou evidence-based, no ale jsou i gestalti, kteří teď hodně jedou evidence based a je to i jakoby tradice snažej se snaží se o to aby prostě pak ty ty metody byly to se bez ohledu na na ten výcvik, aby prostě bylo jasně prokázání že jsou že jsou účinný, to se tím jako, není jako, málo kdo to asi může říct s čistým svědomím protože to spíš tušíme nebo je to na základě nějaké zkušenosti dlouhleté zkušenosti, že s těma lidma nějak pracuješ a ty už těžko zjistíš, jestli když by s ním těch 5 let pracoval někdo jiný, tak jestli by došel, došel někam jinam, no, prostě asi by došel někam jinam, ale nevíme, nevíme, jako, nevíme kam, tak spíš jako tušíme a řekněme, že to je kvalifikovaný odhad, že to skutečně jako a že ty jiné školy působí podobně. No. Často lidé ani nepoznají, jaký výcvik má jejich terapeut. A když nevědí, že, se, že, by je to mohlo zajímat, že by je to mohlo zajímat, tak prostě změní terapeuta, on má jiný výcvik a ani se to zase na něm tolik nepozná, protože ta báze je často podobná. Prostě sedím s ním, povídám si s ním a. Říkám často jako podobné věci, jako, jako říkáte s tím jiným cvikem. No. no ale když potřebuje nakonec tu terapii farmaky, tak ho musí poslat. To, to určitě. To, e, Různé školy jsou různě e, jako ve, ve vztahu k, k, těm, k těm farmakům, ale e, obecně je to tak, že na tohle si, na tohle si všichni terapeuti dávají pozor, aby. Chytli tu, chytli tu hranici, kdy už je prostě potřeba, potřeba toho člověka medikovat a, a odesílat ho. A někdy se stane, myslím že se mi to stalo jednou, že jsem to měl jako podmínku, že prostě, uh, s tím člověkem nemůžu terapeuticky pracovat, pokud nebude péče psychiatra a já nebudu vidět, že prostě, z toho psychiatrického hlediska je. Uh, je ošetřený a my pak můžeme pracovat na tý jakoby, psychologické stránce. Ale, ale pak mám i někoho, komu to. Já rok už skoro každý sezení říkám, že říkám, no, tak jako... Zdá se mi, že se s tím hodně dřete, možná když by jste začala brát to, co vám ten doktor napsal, že by to bylo starší. Jo, myslíte, no tak já si to ještě... E jako A není to ještě tak jako hrozný, abych řekl, že, že s ní nebudu pracovat, pokud, pokud to nezačne ne, ne brát. Ne tak to tam hledáme, supervidujeme, aby jsme tu nějakou chybu v tomhle směru neudělali. No. Tak, děkuji za